רדיו קסם, מאה ושש אפים. רדיו קסם, אים, האקדמי, הרשת החינוכית של כל ישראל. <עדן <עדן <עדן> וניל, על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומשה ירונסקי. ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים. רק ברדיו קסם, מאה ושש הרשת החינוכית של כל ישראל. tra ko leha ko I yo morin me Peloma is mi vorad me <laughs> ring מאזינים, מאזינות, חובבי ויניל באשר הם. Uh, ברוכים הבאים למעדן ויניל. Mm -hmm. ומה ששמענו ואהבנו היה ילו ריבר, המוכר mm -hmm. לכולנו, מהביצוע של להקת קריסטי, בהקלטה חדשה של הפרויקט של אלי לפיד. אלי לפיד, איש כל ישראל, אה, עובד עכשיו על פרויקט Head Start חדש, אה, אלבום מחווה למוזיקה ולתרבות הישראלית, אה, ונותן אה, מקום ללהקות הקצב של פעם. ותראו מי, מי השתתף בהקלטת השיר הזה, עוזי פוקס, מעוזי והסגנונות. דני שושן, מהצ'רצ'ילים. חיים אונלגרנטי, שאירחנו כאן בתוכנית לפני כמה שבועות, מלהקת האריות, ואלי לפיד עצמו. ניגנור, אלדד שרים, שהיה באחד ההרכבים הראשונים של עוזי והסגנונות. חיים רומנו, שאת הגיטרה שלו אי אפשר לפספס, מהצ'רצ'ילים. מאיר ישראל, המתופף, מהצ'רצ'ילים. ואלון אולה ארצ'יק. אלון אולה שניגן בס. וחברו של uh, אלונו לארצ'יק ללהקת כוורת, דני סנדרסון, הוא-הוא מי שכתב את המילים העבריות ללחן של ג'ף קריסטי, וזה היה יפה, וזה היה נחמד, וטוב לפתוח uh, עם השיר הזה עוד מהדורה של uh, מעדן ויניל. Uh, נמשיך. השבוע חגגנו את... Uh, יום העצמאות, וכרגיל אי אפשר בלי איזושהי שערוריה קטנה שתלווה את האירועים. הפעם היה הסיפור של מי צריך לשיר את ירושלים של זהב, ריטה או שולי נתן, ששרה את השיר במקור. אז נשאר עם שולי נתן, אבל לא ירושלים של זהב. שולי נתן, כידוע, התגלתה בתוכנית הרדיו תשואות ראשונות, מה שהיה פעם הכוכב נולד ואקס פקטור של, של היום. בתה של נעמי שמר שמעה אותה, זו הייתה תוכנית רדיו, לא הייתה אז טלוויזיה, אנחנו מדברים על 1967. אז בתה של נעמי שמר שמעה אותה, התלהבה, סיפרה על שלה, אימא שלה כתבה את אה, ירושלים של זהב, בכל השאר היסטוריה, כמו שאומרים. עכשיו, אה, נרוץ שנה אחת קדימה, ל-1968. החודש, החודש ב-1968, זוכה זמרת וולשית צעירה עם כל פעמונים בתוכנית כישרונות בטלוויזיה הבריטית, ב-BBC, תוכנית שנקראת Opportunity Knox, ההזדמנות מכישה. ואחת הצופות בתוכנית הייתה טוויגי, הדוגמנית. אז טוויגי הרימה טלפון לחבר טוב שלה, קוראים לו פול מקארסני, אתם מכירים אותו, והמליצה... על הזמרת ששמה מרי הופקין, ופול מקארטני הפיק עבור אה, מרי הופקין את התקליטון הראשון שלה שהיה להיט היסטרי, Those were the days, שמבוסס על אה, שיר רוסי. אז זה כעבור שנה אה, שולי נתן, הקליטה גרסה עברית ל-Those were the days, כאלה היו הימים, מיקי הרטבי כתב את המילים, נשמע, ננסה לשמוע את... אה, שולי נתן. כן, אנחנו אה, רדופי תקלות היום, עדיין רדופי תקלות היום. אנחנו לא מתייאשים, אנחנו מבטיחים לכם. בסופו של דבר, אנחנו נצליח להשמיע את מה שאנחנו רוצים להשמיע, כאמור, את אה, שולי נתן. אז אנחנו נעשה עוד ניסיון אחד נוסף. והפעם, הפעם הצלחנו, הידד לנו. a <laughs> אז היו ימים, היו ימים, נכון? קודם כל, משה, שלום. שלום, שלום. כן. היו ימים, היו ימים, באמת. היו ימים, חבר. עכשיו אנחנו צריכים, אתה יודע, אחרי הרעלת סוכר כזאת, אנחנו צריכים משהו שונה לגמרי. ש... הלך, הכל בסדר. פוקסי ליידי, אחר כך נדבר על זה. אין בעיה. and ladies. be that coming to get you out אוקיי, ג'ימי הנדריקס, כמו שהוא בדרך כלל לקח, אותו קצב, אותו, אותו מצוין, אותו ג'ימי. אותו ג'ימי. עכשיו, הבאנו את השיר הזה. תמיד טוב להביא את ג'ימי הנדריקס, אבל הבאנו את השיר הספציפי הזה, כי הוא פותח את האלבום הראשון של הג'ימי הנדריקס אקספיריאנס, שנקרא I U Being Experience, והשיר הזה זה פוקסי ליידי כמובן. כן. Okay. זה אלבום בכורה מדהים. Mm. אז היה לנו שמלץ. עברנו לג'ימי הנדריקס. ועכשיו? נחזור לשמלץ כי, yeah. כי, כי, כידוע, אה, בשבת, במוצרי שבת, אה, האימא של כל השמלצים, האירוויזיון. האירוויזיון. ואתה יודע, האירוויזיון התחיל ב-1956, היו שבע מדינות. Mm -hmm. זה הכל, שבע מדינות, אבל כל מדינה שלחה אה, שני שירים כדי שימלא את, ה... את התוכנית. כן. Uh, אני חושב שהשיר הראשון שבאמת היה לה התענק מתוך האירוויזיון, בא רק אחרי שבע שנים, קצת יותר, ב-64, mm -hmm. כשג'יליולה צ'ינקווטי שרה. עכשיו, השיר, הנציג האיטלקי היה תמיד השיר שזכה בפסטיבל סן רמו <כן> באותה שנה, זאת אומרת שהיה לזה מקדם פופולריות <כן> רציני מאוד. היא שרה שיר שנקרא, לא אינני צעירה מדי, אינון לא, נולדתה, והיא הייתה באמת צעירה מדי, הייתה בת 16. Mm -hmm, היא הייתה... נכון. הזוכה הצעירה ביותר באירוויזיון, על שנות ה-80, שבה סנדרקים, קים, שהייתה כן. ב-13 וזה. טוב, בוא נשמע ג'יליול צ'ינקווטי לקראת האירוויזיון של שבת, ואחר כך נדבר קצת על האלבום שממנו הוא לקוח, כי יש גם סיפור מעניין מאחוריו. ג'יליול. משהו אינסטרומנטלי כזה, בומבסטי. סן כמו שסן רמו יודע. שאחר כך ניסו לחקות את זה גם פה בפסטיבלי הזמר. I have nothing to say to you, because you know that more and more things than me, let me live. פרקה, פרקה. פרקה, כי למה, למה? אה, עכשיו... למה, ה... באמת, למה באמת, יש את המגן דוד הזה על התקליטים? אוקיי, אז בוא נספר. נה, זהו. אוקיי, השיר הזה, נו. כמו השיר הבא שנשמע, כמו כל השירים מתוך האלבום אה, אה, הזה, אה, האלבום הזה נקרא Eurovision Gala, והוא יצא לכבוד אה, 25 שנות האירוויזיון. Mm -hmm. עכשיו, למה מגן דוד? כי הוא יצא בחו"ל אה, למען הצלב האדום. כל ההכנסות למען הצלב האדום. Mm -hmm. בארץ, כמובן, לטובת מגן okay. דוד אדום. לכן יש גם את המגן דוד אדום על ה-label של okay. התקליט. ה... עכשיו, התקליט, אה, ה... אז, אז כתוב uh, 25 years, Eurovision Song Contest, ופה כתוב מתחת 29 winners. 21 in... World Wides, yeah. רגע, רגע, 25, 29, מה הולך פה? Okay, כן, משהו פה לא... אז ב-1969, לפני ששינו, ובגלל זה שינו את התקנון של התחרות, ארבעה שירים זכו באותו מספר קולות והגיעו כולם למקום הראשון. Mm -hmm. ואחד השירים האלה... זה קצת uh, להוציא אותנו מהמוד של ג'יו-יולה צ'ינקווי טי. Mm -hmm. אנחנו נשמע משהו קופצני, ועליז, ולולו, ובום בנגה בנג, 1969 אירוויזיון, ואחר כך אנחנו הולכים למשהו שונה לגמרי, אבל עכשיו... Come closer, come closer. Come closer and karo tight my yes שים איזה בנג בנג אחד מאצלך שם, מהדותן, ככה. איזה ג'ינגל כזה. זה ג'ינגל קטן, כי אחרת זה כבר רץ לחלק הבא. זה הטרובדור. זה הטרובדור. רגע, גם הוא זכר. רדיוקסם, רדיוקסם, רדיוקסם. מה את אומרת? מה את עוד זמרת שזכתה. מה שהתחלנו לשמוע את הצלילים הראשונים, אנחנו נשמור את זה לפעם אחרת. זה הייתה לני קורו, שייצגה את הולנד בשיר דסטרובדור. כן. או משהו כזה, אני חושב שהיא זמרת הולנדית יהודייה, אני לא חתום על זה, אבל אתה יודע, אנחנו אוהבים לנכס לעצמנו הרבה... נכנס אלינו אורח, לאולפן. נציג אותו. הוא לא אורח, כבר היה פה כבר. הוא היה כאן בלייטון קום ביום חמישי, הכרחנו אותו לחזור לפה ב... היום, והצלחנו לשכנע אותו באמצעים אלימים, הוא נמצא פה. כן. אז מה אנחנו משמיעים? אנחנו נשמיע על הקודצבאיות. ו... והראשון, אנחנו נתחיל עם אטיו כספי, בקליפ שאנשים זוכרים אותו כקליפ השמנים. אה, מה זה קליפ השמנים? בואו. נכון, נראים בלונים, כן, בדיוק. אני מת. ולא אכפת לי המצב. אז אל תשאיר, אל תשמע. אז בואו נשמע. שתקליט נשמע. טוב. טוב. אני מת לראות אותה הלילה, אני מת, אני מת. לחלוט שטנה הלילה אני מת מרוב געגו איילה אני מת מרוב געגו איילה אני מת הלילה ולא אכפת לי המוצר ולא אכפת לי המצב באמת באמת אני מת לבוא אדום עיניים אני מת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 שיהיה לי כוח באמת לשטוח, ולא אכפת לי המוצר, ולא אכפת לי המצר באמת, באמת. אני מת לראות את שתי אליה, אני מת, אני מת לרדת אל מותניה, אני מת למות בן חמוכיה, אני מת. למות בינך מוקיעה אני מת, פקיעה ולא אכפת לי המוצר ולא אכפת לי המצב באמת, באמת Lalalala, lalalala, lalalala. And I don't want the miracle, and I don't want the miracle. Indeed, indeed. ולא אכפת לי המוצר, ולא אכפת לי המצב, באמת, באמת. אני מנהל לראות אותה עליי. תשמע, הקליפ no. פשוט מדהים בהתחשב בשנה שבה זה נוצר, באמצעים הלא מדהימים שבו זה נוצר. Mm -hmm. uh, מה, מה, מה זה MTV לעומת, לעומת הקליפים שעשה שמואל אימברמן אה, וחבריו אה, בשביל הטלוויזיה? <אח> אבל הוא לא לקח את הטקסט של השיר, אה, השיר הכחול הזה, הוא לא עשה איתו כלום. כן, אמרנו שזו תוכנית לכל המשפחה, אבל <אח> מי שמעוניין ומוזמן אה, להתעמק בטקסט, שיר נהדר. בהחלט. אז מה, מהחיילים שישבו במדבר וישתעממו, אנחנו נלך ל... לחיילים שהיו במים. חיל הים. נבחר את חסקה. המחזור שאחרי, אחרי שלמה ארצי. וריק יגאל, רבקה זוהר. והסולן כאן הוא עודד בן חור. עכשיו, אתם רואים אותו עכשיו במדים של חיל הים. נלך עוד כמה שנים קדימה, אתם תראו אותו בחליפה של דיפלומט. כן, ישב באיטליה הרבה זמן, והיה שם דיפלומט. אוקיי. Okay. וחזרנו מהשייט בחסקה, עם עודד בן חור, עם להקת חיל הים, ועכשיו אנחנו מצטרפים למשה ירונסקי במסע, במכונת הזמן, אחורה, אחורה. חדש... שנת שבעים ושתיים. שתיים. להקת הנחל שאני הייתי בה, יצאה בתוכנית שנקרא פלמחניק. ההקלטה נעשתה בקיבוץ גבעת השלושה, כי זה היה מופע בכורה. מי שקליטו את זה שם זה קול ישראל, והתקליט שאנחנו פה, נ... נ... תכף נשמיע ממנו, זה הקלטה של קול ישראל בעצם. ואנחנו הולכים פה לשמוע דבר שההקדמה שלו, איציק בן מלך היה אומר, אנה קפיטונו איטליאנו, אני עומד על הברקטה, וזה, וזה ההתחלה של עכשיו, בגלל הקטע הזה שאני ידעתי את כל, את כל הטקסט בעל פה, רצו באחת הפעמים שאיציק לא הגיע הצל... לא כי לא מצאו אותו, זה סיפור בפני עצמו, למה לא מצאו אותו? אז, אז זה לא כמו היום של פלאפונים. אז לא היה פלאפונים, זה היה הופעה מוצאי שבת, הזעיקו אותנו בשבת להגיע לרמת הגולן לסיום, איזה סיום של חטיבה שם וזה, ו... ואז אמרו לי, טוב, תעלה אתה, אתה יודע את הטקסט, הכל לבד. אמרתי, תודה רבה, אני <laughs> <laughs> לא עולה, אבל ואז הם שאו את זה בלי הטקסט שלו. אז הנה, זה, זה השיר בעצם של... החטן, אה דיומי, צ'ינצ'ין פלמחינו, לחגל הספינות שבטלת. זה הסוף של המלאכה נעשתה אחרי שמיים. נערים קוס, קפיטן של ברכה, קפיטן, עוד נשוב להיפגש על המים. אלמונית קפיטן היא הדרך הזאת, ובנוי דין אינה מפורסמת. אך אם אין היא כיום רשימה במחוז, בהיסטוריה אולי היא נרשמת. הראשי על השיער הזה, הבוער הקטן, יסופר בשיר רוב העלים, פיתח אין ביבך, קפיטן, קפיטן. כן, קפיטן. כאן קפיטן. המקום קפיטן. לומר שהתקליט שאתם שומעים הוא מהתקליטייה הפרטית של משה ירונסקי. והקדשה אומרת ככה: למשה חשמלאי הלהקה, בהערכה על תרומתך האישית להצלחת הלהקה, זאב פלג, פלג, סגן אלוף, קצין חינוך פיקודי. כבוד למשה ירונסקי, כבוד ללהקת הנחל. היינו אז הלהקה היחידה שהופיעה ערב-ערב. וכמו שאמרתי, פעם אחת הופיעו במוצאי שבת, ופעם אחת הופיעו ביום שישי בערב, שזה היה אסור לגמרי. שנים היה אסור לספר על ההופעה הזאת, כי זה היה אסור לספר שבכלל מ... הופיעו בצה"ל ביום שישי בערב. בשנים זה היה אסור לספר. היום כבר חלק... עכשיו מה... כבר היום, מותר, מותר לגלות. היום כבר מותר, וכמעט שחלק מהאנשים כבר לא איתנו. חוק ההתיישנות. חוק ההתיישנות okay. כבר קיים, בדיוק כך. זה פשוט מי שהיה אז הרמטכ"ל, החליט לעשות כאות, בגלל הניצחון ב... ביום כיפור, החליט לעשות מה שנקרא, מן ערב גיבוש כזה לכל המטה הכללי. ועשו את זה על אונייה, כדי שיגידו זה לא קרה בארץ, אלא מחוץ לארץ, על אונייה בנמל אשדוד, והיה סוד שאף אחד לא לספר שזה קורה בכלל והכל, לקחו אונייה מסחרית באוליית מסע ושם עשינו שם, על האוניית מסע למענה, שמנו שם את הבמה, הופענו, סיגרות שם, רצו חופשי שם, אמריקאיות, דירות, יין כל הדברים האלה, סודי לחלוטין היה. משה, לא יזמינו אותך למילואים בלהקת הנחל אם תמשיך לגלות את הסודות. ותאמר, כן חבריה, זקנתי. נא <מח> נא <מח> נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא נא סוטר לך ארץ, פתאום בי חשקרים. כבר מזמן נפטפו, פי ופתחה אותם זו פדורה, פן ככה לידיעה כללית, קצת, הצוות של הלהקה בעצם ככה. גוב היה אחראי להביא את הפנסי תאורה לגביר שישב על הסולם. הוא הביא להם את הפנסים. אפרים שמיר וגידי גוב, הם אלה ששמו את הרמקולים, הייתי אומר להם איפה הם עושים את הרמקולים, הם שמו תרמקולים, את הרמקולים, מתחו את הכבלים והם עשו את הסאונד. אני ישבתי על הקונסולה ועשיתי את הסאונד קונסולה. זה מגבר כזה של כמה ערוצים, וזה בעצם ככה זה היה העניין. וירדנה הייתה ירדנה הייתה המפקדת. וענת? וענת גוב הייתה אחת הזמרות שהוא... כן, וזה לגבי ענת, זכרונה לברכה. באחד הנסיעות הם ישבו תלמיד ביחד בכיסא האחרון. גידי וענת. גידי וענת. ואז היו נסיעות ארוכות לסיני, ואז גידי אומר, תשמע, אתה יכול לסדר לנו איזו תאורה פה, שיהיה לנו לקרוא את הספרים, יושבים וקוראים. אמרתי, בוא, נחשוב על זה. ואז הגענו יום אחד, כל הזמן אנחנו מדברים על השיר, אין בעיה, הגענו יום אחד לבסיס אה, ציוד פה בתל השומר, ודיברתי עם כל מיני קצינים שבאו, אמרו, מה אתם רוצים? אז קודם כל, ירדנה אמרה, זה המנהג כמובן, אנחנו צריכים דלק. כי בנחל לא היה לנו דלק בשביל האוטובוס. בשביל האוטובוס. כל פעם אומרים לנו, תגיעו ליחידה, יחידה תתן לכם דלק. כאילו, על הקילומטרים. עכשיו, באנו דלק, שם זה היה בסיס דלק, קוראים, אז ירדנה אמרה, צריכים דלק. אז אמר, אמר שם מפקד הבסיס, אם תהיו טובים, תקבלו דלק כמה שאתם רוצים. <laughs> ואז, ואז, באמת, מה שיצא זה שכרה שסיימנו את, ה, את ההופעה. וההופעה הייתה טובה, היא אומרת, אני לא רוצה את זה, משהו כמו איזה אלף ליטר. קיבלנו אלף ליטר לכל הנסיעות שלנו ארוכות. אבל לגבי עניין של גידי. ואז תוך כדי, ידעתי שיש בטנקים, יש ממירים של ממיר מ-24 וולט, שהמצביעים של הטנקים ל-220. ואז אמרתי שם, מחלקת אמרתי, שמע, צריך ממיר, אם יש לך. אז הוא אומר, אין בעיה, כמו שהוא אמר, טיוטים תקבלו. באמת, קיבלתי אחרי ההופעה ממיר של 224 ל-220, חיברתי אותו למצברים של האוטובוס, ואז התח... סידרתי להם קו חשמל עם נורה, והיה להם. עכשיו, בנסיעות הארוכות שלנו לסיני, נסיעה של שבע שעות לרפידים, היינו, הייתי מחבר להם את כל הציוד של הלהקה. והם היו מנגנים עם, ה, עם המגברים, עם הכל תוך כדי נסיעה. ככה היו שעות, יושבים, מנגנים. עם המגברים. זהו, זה חלק מהעניין של, של התאורה. עכשיו, להקת הנחל תמיד הייתה נחשבה ללהקה הצבאית הפופולרית ביותר, היוקרתית ביותר, אבל אחת לתקופה הייתה צדצה להקה... שפתאום התחילה להרביץ להיט אחרי להיט אחרי להיט. פעם זה היה להקת פיקוד צפון, פעם זה היה להקת שריון, ובסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, להקת פיקוד דרום. ושמעון, שון, מספר אחרי... לנו עכשיו על להקת פיקוד הדרום של מדרום תיפתח הטובה. אוקיי, אז בלהקה הזו היו אביב אבידן, חנה לאסלו, עוד כמה שמות, אבל היו שם שני מנהלי חברות תקליטים בעתיד, אבי ברנט, שהיה מנהל B&E, ורוני בראון, שהיה מנהל CBS, ואחרי זה הליקון, דיברנו עליו. והאלבום הזה היה מלא ליטים כמו ארץ ישראל יפה, ארץ רעשה, אלעד ירד אל הירדן. Uh, אנחנו נשמע את uh, "מדרום תיפתח הטובה", שיר הנושא. שיר הנושא, ואני חושב על היית הגדול ביותר מהאלבום הזה. כנראה. אוקיי, okay, אז הנה, מה אנחנו לזה? זהו, תיפתח הטובה. אז הטובה נפתחה מדרום, היה כיף. עכשיו, אנחנו ניגשים לאלבום ששמעון אומר לי שהוא מאוד מאוד יקר ונדיר, והוא גם מאוד מעניין, כי אתם יודעים, להקה צבאית מוציאה אלבום. כל להקה והאלבום שלה, אבל כאן יש שתי להקות צבאיות על תקליט אחד, mm -hmm. צוות הווי סיני. וצוות הווי הנדסה הקרבית, ועכשיו אנחנו ניתן לשמעון לספר לנו על האלבום הזה. לא היה כסף בטח, להוציא. אז זה האלבום שבו התחילו כצפי וגרוניך לשתף פעולה, לפני שהם יוצאו את מחורי הצלילים, אבל לכל אחד מהם היה צד. מתי כצפי היה אחראי על צוות הווי הנדסה הקרבית, וגרוניך על צוות הווי סיני, שיש שם גם שירים של פופיק, כשנכנסו לאלבום שלו, קוני חסר את רוב השירים, חוץ מקטע אחד של צ'רצ'יל. אם היה לנו זמן, אנחנו נשמע מתוכו נעימה מגניבה. אבל אנחנו נלך על, על הצד של מתי כספי ונתן כהן. אנחנו נשמע את ברחוב הנשמות הטהורות, בביצוע של להקה צבאית, ולא של להקת הנשמות הטהורות. המקור. המקור. לא מעניין. <últ chair peoplegom> עצבים ומים לעשרות ומנגנים על כינורות ברחוב הנשמות הטהורות הפנסים ללא הורות איזור מדע Here we go. אז שמעון, אז, אז, אז בוא, בוא, למה שתי להקות על תקליט אחד? כי לא היה להם מספיק חומר להקליט תקליט שלם. הם לא שמעו על E.P. Uh, ה-E.P.ים לא נמכרו בזמנו, לא הצליח, אף E.P. של להקה צבאית לא הצליח, ולכן לא... כי E.P. נועד למכירה, הוא לא נועד uh, להשמעה, אז uh, בסך הכל uh, לא יצאו פה הרבה E.P.ים וסינגלים. יפה. עכשיו, uh, השיר, רחוב הנשמות הטהורות, היה להיט ענק. במצעדים העבר... העבריים, בביצוע הזה או בביצוע של הנשמות הטהוריות? של הנשמות הטהוריות. של או? הנשמות הטהוריות. אז אנחנו נחזור לתקליט הזה, והפכנו צעד, ואנחנו נסיים עם הנעימה של שלמה גרוניך, נכון? נכון. ושמעון, נכון. תודה. הייתה פתיחה. עוד פתיחה, כן. איך זה פתיחה? אז זה בסיום. Yeah. זה בסיום. Yeah. אז, אז קודם כל, תודה רבה שהיית איתנו, אתה עוד תחזור אלינו, כי... לא הספיק לנו הספיישל הזה, המיני ספיישל הזה של להכות צבאיות, הודיעו לנו הרבה. תודה למשה ירונסקי. אנחנו נזכיר לכם, רבה. בצער רב, שאנחנו נתראה רק uh, בתחילת יוני, בתוכנית uh, נוספת של uh, מעדן ויניל. אז עד אז, שיהיה לכם יום טוב, שיעבור הכל בכיף. ותודה רבה לדותן ביבי. תודה דותן. ולמפיקה. לאמירה. לאמירה המפיקה. ולכל מי שהיינו שם פה, היה נחמד, מי שהזין לנו ונהנה מאיתנו, אנחנו נשמח... תחזרו ביונייר. תחזרו איתנו שוב, <חזר> עם אותו חומר טוב שאנחנו